І деревом зеленим» або «Мелстокський хор» «Томас Гардій» Частина перша Зима Розділ шостий Різдвяний ранок Хористи нарешті добралися до своїх ліжок і заснули, як і решта парафії Однак сон діка був неглибокий і неспокійний, незважаючи на те, що відпочивати йому лишалося всього години 3-4 Виснажений мозок знову і знову повертався до події тієї ночі Особливо до того моменту, коли вікно в школі відчинилося. Уранці, щоб дік не робив, піднімався чи спускався сходами, ходив з кімнати в кімнату чи розмовляв про погоду, він постійно прокручував у голові той чарівний момент. Спершись на одну ногу, він стояв біля каміна і спостерігав, як матір смажить свинину. Але що йому було до тієї свинини, якщо її смажило немарево? Шматки м'яса звисали між гратками Рашпера, наче кішка на руках у дитини. Однак, що йому було до тих порівнянь, якщо не вона їх промовляла? Він дивився, як жовтогарячі сонячні відблиски, переплітаючись із блакитними тінями полум'я, витанцьовують на вибіленому каміні. Але що йому було до тих тіней? Може, нова в чі... <кхм> місфенсі... місфенсі Дей співатиме сьогодні з нами в церкві? – спитав він. Візник довго задумливо мовчав, аж поки нарешті мовив. – Може так, а може й ні. Дік був не в захваті від такої відповіді, але, сціпивши зуби, промовчав. Усі добре знали, що його батькові була властива певна туманність висловлювань, яка, зазвичай, не мала нічого спільного з предметом обговорення. У домі візника почалися традиційні приготування до церкви. Стараності діка можна було тільки позаздрити, Хоч він і сам не зміг би пояснити, звідки в ньому раптом прокинувся такий інтерес до релігії. Він чистив і полірував свої найкращі черевики так ретельно, що нагадував митця, який працює над шедевром. Від носка до підбора Дік відчистив кожнісіньку цяточку бруду, який назбирався за минулий тиждень. Тоді відкрив новий пакетик вакси, акуратно перемішав її і щедро намастив по всій довжині черевика. Спочатку наніс один шар і відполірував потім ще один, щоб були чорніші, а тоді ще й третій, для дзеркального блиску. Все, щоб належало підготуватися до зустрічі, на яку він так сподівався. На різдвяну службу візник готувався так, ніби тиждень накопичував усі свої сили. Із ванни у задній частині будинку доносилося гучне сопіння і крактання, сповіщаючи, що він миється. Цей урочистий недільний ритуал займав і півгодини, тоді як у звичайні дні все обходилося хвилинним хлюпанням. Він зникав у прибудові з великим коричневим рушником у руках, і хвилин двадцять звідти лунали вже згадане плюскотіння і пихтіння. Коли після цього візник з'являвся у дверях, від нього пахло літнім туманом, а сам він мав такий вигляд, ніби щойно чудом уникнув смерті потопельника, загубивши при цьому майже весь свій одяг. Очі його почервоніли, наче від гіркого ридання, а з кінчиків вух і носа звисало по кришталевій краплі води, і ще кілька краплин блищали у волосі. Батько, син і внук ще довго скрипіли черевиками по посипанні піском кам'яній підлозі, сновигаючи туди-сюди зі своїми приготуваннями. Нарешті, взявши в куткові лончель та скрипки, вони заходилися оглядати струни і підкручувати їх трохи вище від звичайного тону. Щоб налаштування трималися, всю службу, і не довелося переналаштовувати інструменти прямісінько на галереї, намагаючись уловити момент, коли хтось кашляне, чхне, чи коли заспівають амінь. На жаль, у вологу зимову погоду їм нерідко доводилося вдаватися до таких хитрощів. Трійця вийшла з дому і попрямувала стежкою через пасовище для овець несучи під пахвами свої інструменти у вицвілих зелених чохлах, а в руках старі музичні зошити в коричневих палітурках. Дік постійно забігав наперед, залишаючи батька з дідом позаду, а візник навпаки ступав повагом, вивертаючи ступні назовні під неймовірним кутом. Дійшовши до підніжжя пагорба, вони вже могли розгладіти церкву з боку північних воріт, або, як їх називали, церковної хвіртки. Нагорі зібралося сім жвавих фігурок, то чекали на них хлопчаки-хуристи, повсідавшись на могильній плиті і розмахуючи ногами, щоб згаяти час. Углядівши музикантів, вони позіскакували і, тупочучи, мов кавалерійський полк, прожогом кинулися по старих дерев'яних сходах вгору до галереї. Решта юних парафіян чекали назовні, спостерігаючи за пташками, котами і іншою звіриною, аж поки не увійшов священник. Тоді вони, миттю напустивши на себе вигляд добропорядних парафіян, прослизнули в боковий неф. Галерея Мелстокської церкви мала особливий статус і жила за власними правилами. Тут нову людину сприймали зовсім не так, як парафіяни унизу. Якщо в нефі її приймали як непрошеного гостя, який ні в кого не викликає ані найменшого інтересу, то тут її зустрічали привітно а наявні відмінності аж ніяк не робили цю людину менш цікавою в їхніх очах. Спостерігаючи з висоти галереї, музиканти вивчили всі звички нефа до найменших дрібниць і могли розказати про парафіян багато цікавого. А от неф нічого не знав про завсідників галереї, лише чув їхні гучні мелодії та голоси. Ніхто в нефі не помічав, наприклад, що дяк постійно жував тютюн і сплював його в дірку в лаві, перед тим, як мав співати «Амінь». Що деяким молодим панянкам набридло читати під час служби нудний шлюбний обряд, і вони перейшли до наступного, який хронологічно йде за ним. Що двоє закоханих, натхненні прикладом пірама і тізби, переплітали пальці через дірку від сучка між лавами. Що місіс Ледлоу, дружина фермера, під час першого читання Біблії мала звичку перераховувати гроші і підраховувати тижневі торговельні витрати. А от для галереї це все давно не було новиною. Старий Вільям сидів у центрі переднього ряду, затиснувши вілончель поміж колінами. По обидва боки від нього розташувалося по одному співаку. У задньому ряду, ліворуч, розміщувався дік із дискантами, праворуч візник з тенорами. Ще далі старий Мейл з альтами і рештою співаків. Коли хористи, перш ніж зайняти свої місця, стояли колом у глибині галереї і повторювали деякі псалми, Дік, глянувши через плече свого діда, побачив, як мариво минулої ночі увійшло до церкви. Так жваво, наче й не марилося йому ніколи. Здавалося, одна її присутність вдихнула абсолютно нову атмосферу в старовинну будівлю. І тіло, і душа Діка затрепетали від нових незвіданих відчуттів. Церковний староста Шайнер скерував панночку до невеликого нефа, північніше від вівтаря, який було виділено для зграйки дівчаток із недільної школи і який добре проглядався з галереї. Треба було тільки нахилитися і заглянути під дугу найдальшої арки. До цієї миті церква здавалася діку порожньою, тепер вона була переповнена. Міс Фенсі нарешті піднялася з колін. Озернулася навкруги у пошуках постійного місця і зрештою вибрала найдальший закуток. Дік вдихав на повні груди тепле свіже повітря, яке вона принесла із собою. Кров стокотіла у скронях, і йому здавалося, ніби між ними становився зв'язок, видимий для всіх і кожного. Служба того яскравого різдвяного ранку назавжди залишилася в пам'яті діка Деві. Він міг точністю до найменших подробиць відтворити події того дня – які трапилися, поки хвилини повільно змінювали одна одну Мелодії, які вони тоді грали, міцно закарбувалися в його свідомості і посіли особливе місце серед усіх інших мелодій Як і проповідь священника, і шар пилу на капітелях пілястрів і гілка падуба, криво почеплена на арці вівтаря Словом, все, що просочується у твою свідомість, коли розум замовкає сприймаючи лише зорові образи Через примху випадку, чи може завелінням долі, ще один молодий чоловік, який був того різдвяного ранку в Месовській церкві, до кінця служби теж інстинктивно відчув чарівливу присутність тієї самої молодої дівчини, хоч і опочуття ще не розгорілися з такою силою. Однак, на відміну від Діка, цього молодика неабияк здивував його стан. І він щось сили намагався повернути свої думки у звичне русло. То був молодий священник. Містер Мейболд. Частенько на Різдво музиканти грали гірше, ніж звичайно. Після нічного обходу хлопчаки були наче сонні мухи, а чоловіки втомлені. А сьогодні в повітрі ще як на зло стояло багато вологи. Від тривалого перебування на нічному повітрі струни грали на півтону вище, і час від часу голосно бренькали у найбільш відповідний момент. Через це музиканти частіше, ніж будь-коли, заникали в глибині галереї і аж захрипли намагаючись кашлем заглушити свої налаштування. Священник починав сердитися. Окрім того, під час першого ж псалма хористи раптом помітили, що їм підспівують чиїсь сильні пронизливі голоси. Як виявилося, звуки доносилися з нефа, де сиділи дівчата з недільної школи, і ставали щораз сміливішими і чіткішими. За третім псалмом сі надокучливі дівочі голоси мало не заглушували хористців. Більше того, з часом новоспечений жіночий хор і зовсім відокремився від оркестру, дотримуючись власного темпу, тону і навіть мелодії, яка подекуди зовсім не збігалася з тією, що задавала галерея. За всю історію церкви такого ще не було. Дівчата, як і решта парафіян, завжди трималися скромно і з належною повагою підспівували галереї. Без її керівництва вони губилися і починали співати нескладно. І вже точно ніколи не перечили настановам цих досвідчених співаків. У них не було власної волі, єдності, сили чи бажань, окрім надиктованих хором, котрий підносився над ними. У музиці й голосах хорестів звучав неприхований розпач. І так тривало аж до кінця музичної частини служби. Як тільки музиканти відклали скрипки, містер Пенні сховав окуляри у футляр, а священник розпочав проповідь. Галерея вибухнула обуреним шепотом. «Ні, ну ви це чули?» – сказав містер Пені, зі стогоном втягнувши повітря. «Зухвалі верти, хвістки!» – обурювався Бауман. «Та вони замало нас всіх не перекричали, до того ж разом із скрипками!» «Разом зі скрипками!» – гіркою луною озвався Боуман. «Вони ж як разом зберуться, то їм вже й море по коліна!» – пробурмотів містер Спінкс. «Хотів би я знати, – сказав візник, – так ніби вже знав відповідь, а питав тільки для порядку. Хто ж це тих дівчисьок напоумив? Чого їм раптом так розпинатися, якщо вони навіть не сидять на галереї і сидіти ніколи не будуть? Ось у чому питання, хлопці. «Усі знають, що спів – це робота галереї, і крапка, – відрізав містер Пенні. От скажіть мені, для чого наші пращури витрачали десятки фунтів на будівництво галереї, га?» Що будь-хто в церкві отак собі виспівував, коли йому заманеться? Очевидно, ми вже не потрібні. Пора на вихід зі своїми скрипками, – сказав містер Спінкс, усміхнувшись. Людині сторонній могло здатися, що йому абсолютно байдуже. І тільки його товариші по скрипці відчули гірку іронію в цих словах. І весь той розпач, який приховував, здавалося, такий природний сміх. А чого так хвилюватися, хай собі співають Голосніше буде <гих> гекнув лів Ех, Томасе І звідки ти такий дотепний взявся, га? Грізно дорікнув йому дідусь Вільям Пересоромлений Томас лів готовий був провалитися крізь землю Я вам от що скажу, мовив Ройбен Хай би вони нам і підтягували вряди годи Хіба ж ми проти? Та тільки ж так, щоб їх і чути не було От-от Погодився містер Пені «Не люблю нікого намарне звинувачувати, але тут і перед Богом скажу Що в останньому псалмі я чув кожну їхню ноту Так само чітко, як і нашу Кожнісніку ноту От я старий дурень Так от воно що Вигукнув містер Спінкс, ні до кого конкретно не звертаючись І скрушно похитавши головою Вочевидь у відповідь на якусь несподівану думку А тоді сумно-присумно усміхнувся Ох, я мав би знати, мав би знати. Ніхто не спитав, що його так схвилювало. Всі добре знали, що рано чи пізно він сам усе розкаже. Я ще минулий ночі зрозумів, що з тим молодиком ми не беремося лихо. Не дочекавшись продовження від містера Спінкса, сказав візник, поглядаючи на містера Мейболда, який нічого не підозрюючи стояв за кафедрою. Здається мені, суворо мовив старий Вільям, «Що тут у галереї забагато шуму? Ми все-таки на службі чи як?» І прикусивши губу та втупивши на священика зосереджений погляд, він дав усім зрозуміти, що не терпітиме від них більше ані звуку. І справді у галереї все стихло, і ніхто таки не дізнався, що такого важливого хотів сказати містер Спінкс. Під час розмови дік не обмовився ані словом, а візник тримався доволі стримано. Пам'ятаючи, що за сніданком Місіс Деві оголосила, що хоче запросити головну винуватецю цих подій на святкову вечерю, яку вони зазвичай влаштовували на Різдво. Ця новина спрямувала думки Діка виключно у радісне русло. У візника, який завжди злегка цинічно дивився на світ, дух був не такий бойовий, як у решти хористів, хоча дружба та спільна справа підтримували в ньому щиру відданість товаришам-музикантам.